Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamuala. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Baind watukufu Islam tukiendelea nakukumbushana masail haya ambayo yanafungamana na ibada hii tukufu ya siyam. Jana tulianza kuzungumzia adabu miongoni mwa adabu za ibada hii ya suyamu tukasema katika adabu ambazo zitakikana kwa yule ambaye Ataka kutekeleza ibada hii ya kufunga ni kuwa al Sahur, sahur ni katika adabu za ibada hii ya kufunga kwa hiyo mtume akasisitiza sana watu wasiwache sahuru kwa sababu kuna khair nyingi kuna baraka nyingi na kuna thawabu nyingi ambazo muislamu lau atatekeleza jambo hili la kula sahuri basi atapata khair hizo na thawabu hizo na hii insha Allahu tبارك وتعالى tukiangazia katika adabu nyingine ni ta'jilul fitri yani mtu kwa yeye atafanya haraka katika kuifungua ile saumu yake pindi itakapofika tu kwamba wakati wa kufungua saumu sawu, saumu umefika mtu asitelewekeshe hata dakika moja kwa sababu hiyo ndiyo sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hasema Wasema yustahabbu lis lisaimi inapendekezwa kwa yule mwenye kufunga an yu'ajjila al al-fiqra haraka katika kufungua ile saumu yako mata tahaqqa gurubusy syamsi pindipalle itakapo hakikiwa na kuhakikisho kuwa jua limezama si leo ni kwamba limepotea tu kidogo basi kwa limezama hilo jua kumbe haliku alikuza kwanza tahakiku uhakikishe kuwa lile jua limezama kwa sababu jua kuzama ndiko kumalizika kwa nini? Kwa somu kama vile tulivyosema katika taarifu kuelezea somu ni kitu gani? Na tukasema kwamba hisomu yabda min ilfajiri fajr as Pale ambapo alfajiri imechomoza hapo ndo na kwanza summa yantahi ila gurubi ash Inamalizika tu pale jua litakapozama basi somo umefanya nini imesha imeshamalizika kwa hiyo huku kuzama kwa jua lazima kuwe na uhakika sio masala ya kudhanidhani kaangalia hivi nadhani lile jua litakuwa limezama achukue maji tunywe si masala hari mas'alan al-tahaqquq wa tahqiq sha'an bala lli jua limefa nini limezama ikiwa una uhakika kuwa limezama basi yambaghi alayka an tufṭira yatakika na wewe kufungua nini kufungua somo yako amsal bin kwa huyu sahaba ambaye anaitwa sa'd bin sa'd anna an-nabiy sallallahu kwa kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la yazalu nasu bi yani watu wataendelea kuwa katika kheri. wakati gani maajjalul fitra pale ambapo watakapowahi kufungua wa somo za kwa ukiwahi ukiwai kufungua somo hiyo ni kheri ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam anaisema katika hadithi kieni yani ummati wake utakuwa waendelea kuishi katika mambo ya yaheri kuishi katika baraka kuishi katika neema za Allah tabaraka wa taala mata wakati gani Maajjalul fil fitra pale ambapo watakuwa wao wanawahi kufungua nini somu zao wala hawacheleweshi na hii katika masala pia kwa khalifu wayahudi na manasara kwani wao somu zao wanafungua mpaka giza liingie donafaini wanafungua somu zao kama tulisema pia jana kwamba wao hawali suhur kwa mtu wa kila sahur atakuwa mehalifu mayahudi na na manufaa hadithi hii ya sahal, sahal bin saad impokewa na alimamu imamu al na vilevile al-imamu muslima ويستحب للصائم vile vile imependekezwa kwa yule ambaye amefunga ayuftira ala rutabatin Witra Fa in lam yajid fa ala al ma kwa yule ambaye amefunga wakati anakofungua somu yake basi achukue tende tende ni katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam Mtu kufungua nayo nini somu yake tena mtume akasema witra iwe ni wit yani tende tatu au moja au tano au saba au 9 moja yende ili iende katika ile idadi ya nini ya wether namba mbazo ha, hazigawanyiki kwa mara mbili tofauti na ile shufa kama mbili agawanyika moja moja Na kwa hiyo mtu achukue tende ambazo imani tatu au moja au tano katika namba zile za wether fa in yaji, ikiwa hautopata tende mtume akasema faala mtu wa nini afungue na maji ni muhimu sana kuyafata haya kwa sababu yana thawabu ndani yake kuliko mtu kuchukua viazi karai akachukua sambusa bhajia akachori mambo mengi tu ramadhani nema bwana kula <laughs> na watu wale lakini pia hii ya mtume tufanye nini utekeleze first kwanza kabisa jaribu ya kutekeleza yale mtume sallallahu alaihi wasallam kisha hayo mengine yako utayafuatilia baada ya kuwa umefuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam an sulaiman bin amir anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huyu sahaba sulaiman bin amir alba anasema mtume sallallahu alaihi wasallam waqala itha kana ahadukum sawiman ndia atakapokuwa mmoja wenu wamefunga faliuftir ala tamri basi afungue na tende fa illa yajid at ikiwa hatu tende fa ala almaa. basi yachukue maji fa innal tahur hakika ya maji ni ni inatohuru na kuna hikma fulani ambayo hapa labda watu wengi hawajui na maana wakati unapofungua unasema nini? Dhahabadhama wa wa talle Wathabata wa al insha Allah. Maji yana umuhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Hata ile tende ambayo unaiweka katika kinywa chako inapeleka nguvu fulani katika mwili wako. kwamba unafungua na kitu cha sukari, maji hayo yanakupatia mwili nguvu. Hata madaktari hayaumeshayagundua watende ni kitu muhimu sana katika mwili wa mwanadamu na maji kwa ni vitu ambavyo vitakupatia wewe afya yako pia licha kufata sunna mtume sallallahu alaihi wasallam pia afya yako itajongeka kwa kupitia hizi tende ambazo tunazo kuna. hadithi hii imepokewa na Imam Ahmad wa wakala hasan bile bile, wa sahih vile vile wa istahabbu inda ان يقول هذا الدعاء ينبندكزوا كايولي امباي amfunga wakati anakufungua somo yake aseme duaa hi dhahaba aldhama wa atlatil uruq wakati umeshakunya maji umetiana tende wakati umekunywale maji yanaenda kuingia katika mishipa ile mishipa ilikuwa mikavu wakati umefunga lakini wakati unapokunywa ile maji basi ile mishipa inalainika inatota ile maji kwa hiyo mtume sallallahu Alaihi wasallam asema maneno haya kuwa yeye ae ana, ana, ana, anajua Masala ya sains usifikiri mtume hayajui anajua katika mwili wako vitu gani ambavyo vitakwenda kupatia ule mwili wako nguvu na ukawa wewe Ume, umekuwa ni mtu Sawasawa katika afya yako dahabat dhama wa tallati alurub wa thabata aljru baada ya kuondoka tabu zote zile za kiu shipa ilikuwa imekauka sasa imekuwa katika hali nzuri tabatal ajru inshaallah kisha unatarajia kuwa Allah akulipe malipo wakati ile ile somo yako kwamba malipo yake ni makubwa katika hadithi nyingine wanasema kuwa li saimi farhatan yule alifunga na furaha mbili kwanza farhu inda fitr wakati mtu anapofuturu basi huona raha kwa eh, sababu ameshaingiza kitu katika katika kinywa chake, Mishinda na njaa, mpata maji baridi baada zake, basi anaona raha. Na vile vile furaha ya pili wakati atakapokutana na nani? Na Mola wake. Atamlipa malipo ambayo hakuyataja. Eh? Wa eh, wa ana ajizibih katika hadithi al mtume Allah tabaraka وتعالى ta sem. Somuni yake nendo atakayekwenda kulipa kwa malipo ya somo ni makubwa sana ambayo Allah peke yake ndiye ambaye yajua malipo haya kwa hiyo wasabatal ajru insha Allah ni duaa ambayo mtu anatakiwa pindi anapofungua soma yake ay soum kuna duaa nyingi zimekuja ambazo hadithi zake hazikuswi kutoka kwa. kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Allahumma laka sumtu wa a wala rizqan afṭar. Ni hadithi ulama wakasema sio maneno sahili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi Na yalikuwa yakiandikwa katika zile za kufungua. Huandikwa hapa. Lakini siku hizi watu wamelevuka na wakajua sunna waandika maneno haya dhahaba ḍama'u wa tallatil 'urūqu wa thabata al kitu kingine yustahabu lisaili inda fitrihi ayadua bima sha'a minadua kwamba yule ambaye amefunga wakati anapofungua aombe dua yoyote anayotaka lakini iwe yani, ya nini ya khair isiwe ni shart aweza kuomba maombi yoyote una shida zako za kikazi una shida zako za kifamilia una shida zako za maradhi muombe Allah tabaraka wa taala katika kipindi hiki kwa sababu dua katika kipindi hicho hairudisi inakuwa ni nini mustajab inda llah tabaarak wa taala jaa hadithu abdullah ibn amr ibn al as abisi abdullah ibn amr ibn al as anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakamba mtume sallallahu alayhi wa sallam qala amesema mtume inna lis Hakika yule aliyefunga wakati kufungua saumu yake ana maombi ambayo hayarejeishi makubuli mutlak kama hayo maombi yako ukimuomba Allah tabaraka wa taala moja kwa moja anayakubali maombi yako haya hii ni chansi nzuri ya sisi wanaadamu kumuomba Allah tabaraka wa taala kwa zile shida zetu yale mambo yetu yanayotutatiza muombe Allah katika wakati huu ambapo unafungua nini somo yako li anna duaa fi dhalika zaman la quran kwa sababu duaa wakati huo haifanyeni hairejeshwi wa kana abdullah ibn amr yaqul na hu sahaba ambaye alipokea maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasalla alikuwa akisema pindi ambapo anafungua saumu yake allahumma inni as'aluka birahmatika rahmatika allati was'at kulli shay'in an taghfira li dhunubi wakati alipoona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba dua wakati mtu anakufungua wa saumu yake hairejeesi yeye akawa akimuomba allah dua kama hii allahumma inni as'aluka birahmatika ya Allah, mimi kuomba kwa kupitia rehema zako, waweza kumomba Allah kwa kupitia nini rehma zake, kwa kupitia sifa zake, kwa kupitia majina yake. Waweza kumomba Allah tabaraka wa Taala kwa kitu kama hicho. Allati wasi'at kulli shay'. Rehamazako Allah tabaraka wa Taala kila kitu. Allah tabaraka wa Taala rehema zake zimeenea kila kitu muislamu apa rahma ya allah kasiri apa rahma ya allah nyama apa rahma ya allah nimai na apa ya allah Tabaraka wa taala kila kitu kimeenewa kwa rahma ya allah tabaraka wa taala allah anarehemu rehemu wajawake anarehemu viumbe vyake kwa hiyo mimi nakuomba allah kwa rehema zako ambazo zimeenea kila kitu antaghfir li dhunubi ونسميها ميم منني مدامبي يعني إلي ألي اللي قال ليونا ديلا مهمو سنه الله بن عمرو كموم الله تبارك وتعالى قوا امساميه مدامبي يعني سي, سي كل وقت ونمكوسيه الله تبارك وتعالى كان مهمو وقت وكوا واو ومومبا الله تبارك وتعالى امسامها حديثه الصحيح امهبوكيا ابن الملقن في تخفة المحتاج ابي لفيله قيس وحشه شيخ ابن حجر العسقلاني نا احمد شاكر في عمدة التفسير نا لفيله هو الامام العثيمي في مجموع فتاوى ابن عثيمين قال فضيله الشيخ اللحيدان رحمه الله تعالى والشيخ اللحيدان مكوفا جزء جزء الله يرحمه شيخ مكوفه سنه وكسنه وكسلفه Anasema al insanu lahu da'watun inda fitrihi Mwana adamu ana maombi wakati anapofungua somo yake fali mtu afanye pupa iha aftara bimbi anapofungua somo yake An yuftira ala rizqin mubah mtu afunguo kwa ile rizqi ambayo ni halali kwa sababu kula ya halali ni miongoni mwa kufukubalika nini du'a ikiwa mtu anakula riziki ya haramu doa yake haikubaliki kwa Allah tabaraka wa taala yule bwana alikuwa ametoka huko amechoka anakila aina sahi, ya, ya, ya sababu ya yeye kukubaliwa maombi yake lakini udhi ya, ya Lekini, alikuwa amekulia katika haramu fa ana yusajaba la Ata atakubalika vipi maombi yake kwa hiyo kuna athari kubwa sana ya sisi kula haramu kuwa maombi yetu hayatakubalika mbele ya Allah Ta'ala. Ta Ndio maana tunamuomba Mwenyezi Mungu kila wakati lakini tunaona hakuna mambo yanakuwa mazuri. Kwani lazima turudi turudi nyuma tujiulize limadha anadua Allah kula siku wala yastajibli Mimi namoomba Allah kila wakati lakini Allah anikubali. Kwani la anazehi nuksani mimi عندي. Huenda kuna upungufu kutoka kwa koiurekebi ko sheikh anasema mtu ajitahidi sana wakati anapofuturu ayuftira ala rizqin mubah Rizki ya halali. tena hiyo rizki ya halali, min kasbin mubaha kutoka katika kichumo cha halali. ile biashara yako au ile kazi yako unafanya kutafutia rizki, basi iwe ni kazi ya halali. hapa kuna rizki ya halali, na kuna njia ya kuipata ile rizki ya halali rizki inaweza kuwa halali lakini imepitia katika njia ya, ya haramu mimi nimenunua chakula lakini kwa pesa za riba chakula ni halali lakini njia ambayo umeweza kupatia kile chakula umenunua kwa pesa za nini za riba kwa watu angalie ile riski iwe ni ya halali imetoka katika chumo la halali kwamba ile kazi yako ya kuipata ile riski ni kazi ambayo ya halali kwa na anahusia jambo hili wa an yad'u Allahajalla wa ala 'inda liftar antum amoon bi Allah tabaraka wa ta'ala qale anapofungua somo yake fa inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watan la turad wa sababu yuli alifunga wakati anapofungua saumu yake ana maombi ambayo Allah tabaraka wa ta'ala hawezi kuyarejesha maombi bali anayakubali moja kwa moja kwa hiyo watu watumie fursa kama hii wakati wanapofungua somu zao wafungue kama vile ambavyo mtume amesema kwa maji na tende kisha usome dua kisha pia muombe Mwenyezi Mungu kwa zile shida zako ambazo zinakusumbua za kidunia na mambo mengine Allah tujalie يا من غني مولى واجئ انك تسمع مننا وتفوت اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا رحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين